інші були радше начерками, просто малюнками. Нічого особливо загадкового на кресленнях і аркушах із цифрами та малюнками хлопці не побачили. Юнаки зібралися скласти усі папери назад у папку, коли Артем вказав владові на чистий аркуш, що потрапив, під самісіньку лампу, котра стояла на столі. На жовтуватому аркуші несподівано з'явилися ледь помітні слова. Хлопці вражено дивилися на літери, що навіть звідки виникли на папері. Я знаю, що робити чомусь прошепотів влад і підніс аркуш ближче до вже добряче розжареної лампи. Папір нагрівався. Літери ставали все чіткішими. Вони темнішали, і невдовзі хлопці легко читали тайнопис, виведений гарним жіночим почерком. Петровська на виступі опори моста. Ключ – в Свинцовій гільзі. Ось воно, затремтів Артем. Я ж казав. Тепер відшукаємо ключ і відімкнено по тайні двері. Може, йдеться про підземний хід? Збуджено говорив Влад. Тільки треба з'ясувати, де той міст і що таке Петровська, видухнув Артем. Розмірковування над Загадкою назви «Петровська» і наявністю якогось мосту тривали не так довго, як спочатку видалося Владові і Артему. Владів тато згадав, що Паркова алея довгий час називалася «Петровською», а над нею і досі є гарний ажурний місток Євгена Патона, Створений цим інженером у 1912 році, одна з відомих, сказати, б, знакових споруд київських. А що ви маєте знайти на пішохідному містку? запитав тато. Ми ще не знаємо, щиро відповів Влад. Гадаю, дещо цікаве. Глядіть там, спудеї, зітхнув батько трохи картаючи себе за те, що так несподівано підігрів інтерес сина і його друга до київської старовини, пов'язаних із нею, можливо, небезпечних і непотрібних хлопцям таємниць. Влад з Артемом укотре проходили ажурним пішохідним містком над парковою алеєю, яка, Вилася від стадіону Динамо імені Валерія Лобановського уздовж печерських пагорбів до Аскольдової могили. Вони уважно розглядали його сталеві сплетіння, зазирали на опори, перехиляючись через бильця. Навіть якась бабуся застерегла їх, молодим людям слід бути обережними, щоб не впасти з мосту. Артем був дуже розчарований, адже нічого схожого на якусь свинцеву гільзу там не виявилося. Хіба десь на опорах, але як на них залізти? Влад зупинився, зітхнув і несподівано сказав «Міст пофарбовано». «Ну» не зрозумів Артем. «Якщо міст фарбували не дуже давно, а так воно і є, то що ж на ньому могло зберегтися?» сумно пояснив Влад. «Навіть коли й була якась капсула, гільза із ключем, то її стопудово знайшли і забрали». «Що нам тепер діяти?» спохмурнів Артем. «Не знаю». Влад дивився під ноги на дерев'яний настил містка. «Ходімо до мене, посидимо, подумаємо». І хлопці посунули до філармонії, щоб потім, проминувши український дім, піднятися трьохсвятительською увулицею,